S.A.I.K. Nies Radio Aktieel Goeie naand en hertelike welkom by nog aflevering van ons aktieele program My naam is Corrie en dis my groot en eer om saam met jou te gaan keir in die kieberuimte met S.A.I.K. Nies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 Vanaf maandag die 4de mei het ons direkte uitsendingsgemaak rakende nies en sake rondom saafbeskikking sans weeks aande tussen 8 uur en 9 uur. SIK NIS wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht in te bied vir volks eie bezighede, aankondigingsraakende samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak die volk bewust te maak van sake raak in die saafbeskikking vooral in die licht ook om onderhouden met persoene te voer wat ons oor die lig kan speel Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry Stel jy dan belang om ’n omroeper by SAK Nes Radio te wees Het jy een program wat jy wil aanbied Wil jy opnames maak oor sake van belang vir die volk Ek doen een beroep op jou om my in kontak te bring met belangstellendes. Ek sal enige hulp hoog op prijs stel. My e-bos adres nies by sikradio.com Ons het thans nog nie die mannekrag om die opnames te maak vir die gratis advertenties oor die licht nie, maar jy is welkom om vir ons opname te stuur om te speel. Maak ook geris gebruik van ons webwerf www.v.nl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 uur Kleinfontein bied a country en western dag an met sangers Armand Thunder Marbe Linkie Byman en Rodeo Goals Lance James en vele meer Dis die 1 augustus te Kleinfontein sportgronde 2 uur die middag Karkies is te koop by Seidstraat 52 in Ruiten of contact Barney by 082 18 861-749-0 Ek herhaal 082 861 Die kaartjes is 100 per volwassene en 50 rand per kind onder 12 jaar. Bring jou gesin, familie en vriende ingom geniediedag. Voor ons aan gaan met die program program Kom ons luister na Cora Marie met Tommy kom terug. Marie met Tommy kom terug. Jy is ingeskakel by S.A.I.K. Nies Radio. Ons praatje vanavond is die hagelike toestande en swak diens in Staatshospitale. Die gevalle in die artikels is so oorweldigend dat ek nie genoeg tyd het om alles te noem nie. Ek het paar incidente uit die massagevalle geneem. Dis nie niet nie. Toestande in Staatshospitale en klinieke het in die laaste 20 jaar van sleg na slegter na patheties gegaan. Vaders is stermde kinders, terwyl die hospitalpersoneel te bezig is om siersof te administreer. Moeders wat geboorteskenk aan dooie babas en mense word vertel om krywans te gebruik om hulle bry hospital te kry. Ek kyk na een artikel in 2014 het net een van die 394 staatshospitale wat dier die departement van gezondheid geoudet is aan vaarbare standaarde behaal vir netheid, infeksebeheer, medicijnevoorraad, die houding van personeel, die veiligheid van patiënte en wachttijdperke. Die wetrandsigiatrisse hospitaal in Potjostroom was al een uit eindig Al die 3880 hospitale en klinieke van oor die land wat een skoonoudit gekry het. Voorvalle, soos die waarby ‘n sekere meneer Ul Harper betrokke was, blyk aan te die, die dat zwart hospitale personeel vijandig tenor blanke patiënte is en hulle of behandeling weier of behandeling vertraag, het sy hulle op hulle krake, onprofessionele manier behandel. Die typische houding waar iemand skielik in die machtsposiesie geplaas word, heers vooral as een mens in rekening hou met die feit dat zwart vrou in die gemeenskap die ondergeskikte is. Dit veroorzaak dat patiënte, een mens kan eindelijk sê, op ‘n militaristische manier behandel word, waar die patiënte soos ondergeskikt is behandel word, sonder respect en empathie. Die Noemie hospital in Bloemfontein is klaarblijklik in chaos gedompel met patiënte wat op trollees en selfs op die vloerleen wacht vir noodoperaties, terwyl anders meerhuis toegesteer word op bevel van die klinische hoof. Een ernstig tekort aan bedens en toerusting vir operaties, sowel as ander toerusting en medikasie is van die, van die belangrijkste tekortkominge in die hospitaal. Een anonieme dokter het gesê dat die wegstuur van patiënte een onding is, wat later eis het die hospitaal teweeg kan bring. Patiënte word geloo in een wachtkamer gehuis wees, as daar nie genoeg bedens is nie. Die wachtkamer is geloo bedoel om so 40 patiënte te akkomodeer, wat allemaal wacht op operatie wat gedoen moet word. <coughs> Excuse toch, een patiënt moest daar lang op een trollie wacht, eskies om geopereerd te word want die familie genoodzaak het om na Peturia te neem waar sy dadig gehelp kon word en in die ploomie moes die familie self die pijnpil voorsien wat die patiënt benodig het omdat die hospitaal nie ees so iets in voorraad het nie Een ander geval is aangemeld van 'n werker wat reeds werk weke in die wachtkamer le om geopereerd te word maar niemand weet wanneer die operasie gedoen gaan word nie. Intussen moet die werkgever die werk, werker betaal, terwyl hy geen werk kan lever nie. Ons kyk na inne klachtes. Bedegoed en linne le in vuil hoopies rond. By die meeste van die staatshospitale moet patiënte hulle eie bedegoed en kombersie saamneem. Badkamers en toilette is vuil en onhygiënies, die perfekte plek vir die uitbrooi van doodlijke kiemen. Koronies het korte aan medikasies ook die norm. Verpleegpersoneel hanteer medikasie sonder die nodig chirurgiese handskoene. Die selfde houwerkies word oor en oor gebruik om medikasie aan patiënte te gee, sonder om te denk dat kieme so oorgedra word van een mens na ander. Die geraas en geskree en gesaas dier verpleegpersoneel onder mekaar gederende die nacht is onuithoudbaar vir syk patiënte. Koos, vruchte en sappe bedoel vir die patiënte, word die personeel oor mekaar verdeel en huis toegedra. Moeilike patiënte word gewiktimiseer en somtijds mishandel. In sommige van die hospitale is daar een tv in die intensieve zorgeenheid waar verpleegpersoneel leid rigtig by die ernstige, ernstige sieke skuier nadat hulle saal rond is en der haas afgehandel het patiënte roep vir eer om hulp voordar ongeduldig as hulle gelukkig is na hulle omgesien word. Voor ons by ons volgende artikel kom, kom ons luister na Stef Kreeer met My Wortel Wereld. <�dramatiker> Donkie jare het ek hier verdwaal door die straat in my klein verhaal staan 'n gek aan die einde van my reis din dit rand lady na Met my wortel wereld Ons kom by ons volgende artikel Die afgryselike realiteit van staatshospitale Bly weg van staatshospitale af As jy kan As jy jouself gins wil doen En self die gast wil ervaar Gaan sit een aand In die ongevalle afdeling Van een van hierdie hospitale En jy sal een levende nachtmerie beleef Patiënte sit en bloei hulle self dood, terwyl hulle wacht om gehaap te word. Bloed word nie eens opgeveen nie, en jy moet maar om die bloed op die toonbanke en vloer probeer loop, uit die vrees dat die dag besmet sal word met die vugsvirus of ander dergelike viruse in kiema. Bloeiende geskiete of gebreekte gesteekte mense moet wag nes die rest van die patiënte, om as hulle nog levend is behandel en te, on te ontvang, terwyl een mens om die bloedplasse en bebloede toonbanke en stoelen moet beweeg om te verhoed dat jy besmet raak. Ons het al allemaal van die hoofopskrifte in die korante gesien. Een stervende ma moest acht uur wacht voordat sy hulp kon kry. Een vrou skink geboorte op die hospitaal sy sy nadat sy dier die hospitaal weggewees is. Babas word in die hospitaal in sy gange geboore. Een het homself doodgeval op sy kop. Operatielijste is allelang van noodoperaties. Hospitaal werk saam met minimum personeel. Kommentar op die. Ek loop op en af die hospitaalse area vir opnames. Die banke is vol van mense vas in die slaap, gehirk en kombeerse. Hulle wacht vir toelating vir wanneer die afdeling moorde oopmaak, so hulle voorsprong op die tou het. Hy het al van vroeg die oogend gewag vir die hele dag. Hy is al weer morgen wag om medisa op te kry. Samen die Comberse het hy ook koos en water gebring. Hy is gewoon daar om te wag. Nou vraag ek jou, wat gaan hierdie regering daarin doen? Of gaan die land ook soos ander Afrika lande alweer verder terug sak en vergaan? Die volgende artikel, wat bestuur vermoor mense? vermoor mense? Wouter Wessels van die Vrijheidsfront Plus skryf. Die Vrijheidsfront Plus het die van die gezondheidskrisis in die Vrijstaat dier die ANC en die wijse waarop hulle die debat oor die Departement van Gezondheid gister in die Vrijstaatse wetgever benader het, ten sterkste veroordeel. Dit was in Juli 2014. Die ANC-lede en die wetgever het een bespotting en een circus van die debat gemaakt en ontkien dat daar enigszins een krisis in die departement bestaan. Die LER het eerder gekies om lede van die opposisie persoonlijk te beledig en hulle allerhande psychiatrische afwijkings en ander syktes toe te skryf. Dit is komerwekend dat die regerende partij die wetgever as instelling min 8 en nie ernstig debatteer oor een kwestie so belangrijk soos die gezondheidszorg in die vrystaat neem. Die ANC geef voor as het vir die departement van gezondheid slechts klein uitdagings in die gezicht staar en slechts een paar golfies moet oorkom terwyl die departement onder administratie geplaas is op groen vlak daar een totale krisis ten opzichte van een tekort aan medicijne, medische toerusting en ander noodzakelijkhede bestaan. Die departement is in een financiële chaos. Wouter Wessels, Vrijsfront plus L Pw en die Vrijstaatse wetgever, het tijdens die debat gesê dat die wanadministratie en veral financiële wanbesteer van die departement bezig is om mense in die Vrijstaat te vermoor. Wessels het ook gevra of die L beweeg van die ANC van openbare hospitale gebruik maak en of hulle eerder veilige privaat hospitale besoek terwyl die armes en weerloses in die Vrystaat geen ander keuse het as om openbare hospitale te besoek nie. Die feit dat die ANC apartheid vir alles wat verkeerd is in die Vryslaatstaat blameer, spreek van een regering wat voeling met die werkelijkheid verloor het. Dit is onaanvaardbaar dat die ANC regering nie die krisis erken en dat werkelijk optree, eder as om handen in die licht te gooi en apartheid vir die krisis te blameer nie. Die ANC regering in die Vrystaat is magsbeheb ignoreer alle reels en procedures en is bezig met die tyrannie van die meerderheid, terwyl die mense van die vrystaat lei. Voor ons by die volgende artikel kom, weer bykie muziek, die bykie mysiek en hier is Sonja Harold met Uber Ammerkau. Volg my Denk is oottrek Volg my My beminde Door die stilte Van die ruim Tot ander kant Die zon en man Waar my pad Door sterren dwaal Donker, joe troon Na die hout kruis Tussen sterren Op die wit baard Onder die melkweg Volg my, my beminde Na my kaia op die wind Want ander kan sier en nie verby Kom my passie spela Antonia Herald met Oberamerkal Ek kom by die volgende artikel wat meer onlangs is Advokaat Anton Alberts van die Vrijdsfront Plus skryf Een gezondheidsstelsel wat nie behoorlik funksioneer nie, doen meer kwaad as goed In allewel die eet van die boekratus bepaal dat patiënte in die eerste plek nie leed aangedoen moet word nie, beskou baie mense vir al staatshospitale as plekke waarin blo siekes bloot gaan om te sterf, sê advokaat Anton Alberts van die Vrijheidfront Plus se parlementaire woordvoerder oor gezondheid. Advokaat Alberts sê in Amerika word bereken dat meer mense in hospitale weens medische wanpraktijk te breike sterf As aan kanker. Daarom kan die mens net wonder wat die verhouding in Zuid-Afrikaanse hospitale is. Hy sê daar is baie gevalle van medische nalatigheid en baie ge gevalle groeve nalatigheid en selfs opzetlikheid waar patiënte leed aangedoen is. Die hertsier is dat die gebrekkige ondersteunende stelsels wat hospitale en klinieke behoorlik moet laat funksioneer, soos elektrisiteit en watervoorziening, ook een weesendelike rol speel in die sterfte cyfer. Ek kan hier van een voorbeeld noem waar een man in Limpopoe wie sy vrou aan ventilators gekoppel was en wat gesterf het to die kracht afgegaan het. Ons versoek daarom in die licht van die huidige omstandighede dat die minister zekerheid gee oor die versiening van kracht aan alle hospitale en klinieke as een noodzakelike basisse diens. Oor die regulering van medicijne kan geluister word na die wijse woorde van Nicolas Taleb wat gesê het. Daar is een element van bedrog in interventie. Dit is veel makkeliker om een begrip te verkoop wat lei. Kijk wat ek vir jou gedoen het, as om te sê, kijk waarvan ek jou gereed het. Daar moet gewis weier na medeseine gekyk word en alle producte wat ons nie volkome verstaan nie, mag nie sonder meer dier regulasie verbied word nie. Indien mense die vrijheid het om medeseine volgens likese te gebruik, sal daar minder druk op die gezondheidsstelsel wees en minder mense hospitaal toe gaan, en sal minder sterf weens medische nalatigheid het die advokaat Alberts gesê hy het ook gevra dat patentrechte op medicijne en generiese producte herzien moet word om ‘n balans te vind tussen bekostigbaarheid en die vermoe van die industrie om vo, volhoudbaar navorsing te doen om nieuwe uitdagings wat voordierend verander voor in andere, andere sektes toestanden die hoofd te bied vroer die week Dit was een van die getuignisse by die komisie van onderzoek na die gezondheidskrisis in die Vrystaat, wat in Bloemfontein gehou is. Die komisie sy doel is om een stem te gee aan mense soos Wele Gadebe van Harry Smith. Sy swanger dochter is dood, nadat sy nie veel hulp by die Tebe-Hospital in die provinsie gekry het nie. Betty Mabuza van Welkom het geboorte gegee aan die dooie baba. Die vierdeste maand voor die volle volwetermijn gesterf Maar niemand par die Cepin kliniek het het achtergekom nie. Selfs al het Mabuza tydens besoeken aan die kliniek van pijnig gekla. Sy moest dier die trauma van die geboorte van die dooie baba gaan. Een Oodendals risinwoner, Ellen Maguza, wat aan asma en aan epilepsie lei, het getuig dat sy aangezee is om een kruiwaar te gebruik om by die hospitaal te kom en plaas daarvan om te kla oor die ambulance wat nooit optage nie. Die commissie is gefaciliteer die Retreatment Action Kampagne. Algemene secretaris van die organisatie Annal Jewa het gesê ons het hierdie initiatief gereel maar die mensese commissie word nie besit dier die TAC nie. Die Departement van Gezondheid in die Vrijstaat het glo 700 miljoen rand skuld opgeloop en al die ervergezondheid Benie Molokwane saam met 7 medebeskuldig is, staar steeds bedrog en korruptie sake in die gezig, van wie een die LER verspoort kunstkultuur en ontspanning Matabu Leto is. Dit word die vrystaat genoem, maar die provincie is nie vry nie. Dit is vol van korruptie en intimidatie, het Jawa gesêen. Hy het verwijs na die ontwrichting op die eerste dag van die mensense commissie toe opstandige die getuiners <coughs> ontwricht het dier die THC van die politieke agenda te beskuldig. Dit is gevolg dier die uitloop van die afgevaardigde van die departement van gezondheid. Die afgevaardigers het gesê hulle word bedreig gevoel en het nie teruggekom neem. Malikohane het aan die commissie ongeval nog voor dit begin iets met sy verhoor. Hy ignoreer versoeke vir kommentaar hierop. Kom ons luister na Hansie interesseer met Du bist mein Leven. Jy is my lewe. enel öffnet eine Tür wann immer wir zwei uns belu ich liebe diesen Augenblick den kleinen Haar von grussem Glüh kann mir nicht vorstellen wie das wäre Gebe es dich Für mich nicht mehr Du bist das Feuer Ich die Flamme Und nur mit dir Zusammen Ist Leben Lebenswert Du Du bist mein Leben Auf allen Wegen Gehst du Für ihn mir Du, du bist mein Leben, es kann nichts geben, ful mich auf erden außer die. Weil ich mit dir zusammen bin, macht alles, was ich fühle, sinn. Und auch wenn du mal gehst von hier dann bleibt dein Tag von dir bei mir. Es ist nicht alles, sondernsche. Auch schlechte Tage müssen sein. Doch wie er kommt, ich kann dir trauen. Felsen fest drauf bauen, du lässt mich nie allein. Du, du bist mein Leben, auf allen Wegen gehst du für immer neben mir. Du, du bist mein Leben, es kann nichts geben, Fyll mich auf Erden, außer dir. Du, du, du, bist mein Leben. Du, auf allen Wegen. Gehs du für immer neben mir. Du, du, du, bist mein Leben. Du, es kann nichts geben. Fyll mich auf Erden, außer dir. my lewen hou val in regen kies tu vir immer neben lieb du du an sie interesseer mit du biest mein leben ons volgende artikel lees slagting in hospitale hulle maak mense dood op strepe maar niks word gedoen nie het die dokter uitgeroep nadat die soveelste patiënt hierdie week gesterf het na beweerde onrealmatighede in provinciale hospitale. Mense wat sterf nadat verkeerde medikasie gegee is, patiënte wat in linnekamers vergeet word en verkeerde diagnoses is maar net ‘n paar van die bewerings wat familielede die afgelupe tijd gemaakt het. Vooral een vraag word het onder die mat ingevee en daarvan vergeet. Dier die jare is vele klachtes aan hospitale en die departement gerig met beloftes dat het onderzoek sal word. Daar is echter in die meeste gevalle nie antwoorde aan die families verskaf nie en dit is vir, la, vir dit tot vandag toe nog moeilik om beristing te kry. Net in die paar laaste weke en daar is skokkende verhalen vertel. Meneer Conrad Jensen van Rensburg is op 1 Februari dood na gereelde opnames in die Middelburg hospital vir a kroniese longkwal. Die Middelburg hospital gaan nou moendlik vervolg word vir nalatigheid. Die familie geloo die hospitaal was nalatig om hom met penicillin en medikase wat vir allergies was, te behandel. In die week van 27 Februari bericht die observer van Leraas vrou me, Antoinette Swanepoel, 29, wat eventelike maand tevore by die dood omgedraai om het sy vir so wat een week in die Middelburg hospital behandel is, verassist op haar eierstok, maar haar blinde darm eindelijk gebaars het. Vele operaties en duisende rande sal hospitalrekeninge later, omdat hulle na die live met met hospitaal moes gaan verbehandeling het net vis, nie net fysische nie maar ook emotionele merke op die gezin gelaat. opvolg of advokaat kyk na hospitaal dood. Verlede week is een 7-jarige sienkie van Dylstroom dood nadat hy skoopplek op sy been behandel moest word. Sy familie wil nie sy naam in die korant genoem heen nie en was te emotioneel om sake verder te voer oor die gebere in die Belfast en Middelburg hospitale. Die kind is saterdag begrawe en hulle datien besluit om die kind te laat opgrawe vir een gerechtelike doodsondersoek. Daar is betrouwbaar verneem dat die kind na die Middelburg hospital gesteer is vir ekstrale, maar dit hulle hom teruggesteer het met die woorde dat daar niks verkeerd is met omneem. Vra word gevra oor wat eindelik tot sy dood geleid het en die feit dat die dokters van Belfast nie een lijkskouwing of gerechtelike doodsonderzoek aangevra het nie. Hierdie week het die twee families die korante gebel en gevra wat hulle moet doen, want hulle het honderde vra na die dood van hulle geliefd is in een opvolg, pa sterf in die hospitaal. My Anna Mokwena, sy emotioneerde familie, was uiter geskok oor die gebeurde by die Middelburg hospitaal tot en met haar afsterwe vrijdag. Daar is onder andere beweer dat hulle haar in haar uiter toestand in die linde kamer van die hospitaal gekry het. En die jongste voorval is myr Johan to mini 64 satrag in die vroeg oogend ere dood. Sy sien Tommy het emotioneel geraak as hy gepraat het oor die behandeling in die Middelburg en Witbank hospitale. Daar word onder meer beweer dat hy vir hom gesê het dat hy sy pa vereensekte behandel het maar op sy pa'se doktersbrief het iets anders gesê. Hy sê by die Witbank hospitale het personeel gesê dat hulle hulle eie toetsen gaan doen, naar het een Middelburgse dokter, een Afrikaanse verslag, wat aangeduid dat neer Domenie dadelijk geopereerd word, geskryf het, en hulle dit nie kon verstaan nie. Hy beweer verder, dat Afrikaanse sister ook geweer het, om dit te vertaal. Die operasie is ees om 2300 uur gedoen, en het sy pa nie vroegend uur, vroegend uur, vroegend uur gesterf. Ek is buiten myself, ek wil nie moeilijkheid maak nie, maar my pa wat een gezonde man was, wat nog gewerk het, het gesterf. In die verlede was die voormalige hoofuitvoerende beamte van die hospitaal, meneer Villemon Letalo, altijd bereid om met die koran praat en hulle kant van die zaak te stel. Die nieuwe hoofuitvoerende beamte, meneer Patrick Masuboku, wou is ees hoor wat oor die klachtes gaan nie. Hy het journaliste agressief kort geknip en gesê, hy moet met die provinciale hoof van communicatie, domisani Malomule, bel en praat oor die klachtes. Aan die departement van gezondheidskantore is gebel, aangezien meneer Malomule nie dadelijk in die handig gekry kon word nie. Die ontvangstame was nie seker met wie die journalist moet praat nie, en het na haar kantoor rondgevra, hiernaas die korant van bakboord na stierboord gestuur, nie een van die persoene wie sy name gegeen is, was beskikbaar nie. Toel het eindelijk meneer Malumule in die handen gekry het, kon hy nie dadig gehelp het nie, en het gevra dat die, dat die journalist een e-post om die klagtes stuur, aangesien hy in een vergadering is. Tien druk tyd was daar nog nie gereageer op die klagtes nie. 'n volgende berig, 'n hallie min se hart aan 'n 14-jarige geskenk. Nog een onlangse geval is nie is die van 'n wildjagter wie se hart geskenk word aan 'n 14-jarige nadat hy sovat 9 ure moest wag vir die geskikte toerusting om hom te behandel en daarna deur het verklaar is. Jason Baden, or 27 wildvanger en jakkelsjachter van die noorden-Ooskaap Oostkaap, is doodverklaar na die, week die weeklange drama waar hy na een helikopterongeluk om sy leven in die Bloemfonteinshospital gevek het. Sy naast bestaandes betoeg vrede uit dat sy hart moendlik voortaan in die lijfie van een 14-jarige meiskie sal klop en so nog vir een stuk leven kan zorg. So Christine Clark, wat van Engeland na Bloemfontein gekom het, om haar dochter Lauren, Lauren Senecaal 22, Baden-Norst, verloofde by te staan. Die tredige tyding het bemoedigende boodskappe op sociale media ontlok van mens wat aangegryp is dier die verhaal van hoe Lauren onder meer ere lang met haar beseerde geliefdese kop op haar skoot gewaak het. Daar is gefries dat Jason breinskade opgedoen het, nadat hy weens onvoldoende toerusting in een plaaslijke ambulans en ons taal eerst na, na so wat 9 uur die rechte bijstand gekry het. Klaak sê, as woordvoerder namens die familie, hulle is geweldig moeg na die dramatische week waar te vergeefs om Baden-Noorse lewe geveg is. Dit is baie, baie tragies. Voor ons by nog een artikel oor die amelansdienst gekom, kom ons luister na Matenlein met Loras Theem. Martin Lijn met Loras theme. My volgende artikel is Ernstige vraag oor Vroed Amelaanse Vroed Amelaanse dienste as deel van die haperende Noordkapse en Vrijstaatsgezondheidsstelsel het moendelik bijgedra tot twee sterfgevalle na onderscheidelike mesaanval en een voertuigongeluk In die 30 geval kon die patiënt sy moendelike breinskade na een helikopterongeluk vir my gewees het en die plaaslijke ambulance in ons op taal recht toegeris was. In die Noordkap is tot onverstaanbaar, omdat die provincie in november 2010 110 ambulance bygekry het. So wordt beweerd dat Bramley Alexander Maas, 17, Sadrach in Kimberley na een mes aanval oorlede oorlede is. Jonas Rakokong, 18 maandag in Jakobsdal, onder een trekker om te sleep beland het en later dood is, en Jason Barden, 27, een wildvanger in Jakkelsjachter, verlede donderdag in een helikopterongeluk by Richmond ernstig beseer is. In die eerste twee gevalle het die amulans eere later eers opgedaag nadat Maas in kimberley en Rak Hoekong en Jakob Stahl reeds dood was. In Badenors' geval het die amulans wel opgedaag, maar die toerusting van die amulans en die Ritsmint Hospital onvoldoende. Hy is eers later per private medische noodvliegtuig na Bloemfontein gevlieg. Vries bestaan dat Badenors wat reeds in een kritieke toestand was, weens die ere lange sierstof tekort breinskade opgedoen het. Die Noordkapse DA voer aan die swak openbare gezondheidsstelsel in die provincie bedreig toenemend menselevens. Die Noordkapse gezondheidsdepartement het na na vrou maandag beloofde om vandag oor die gevalle van Badenoorst en Maas te reageer. Christine Klaak is die ma van Lauren Sederkalt 22 Badenoorst verloofde Klaak sê hoewel daar sierstofmaskerkies in die staatsamulans en in die reedsomdospital was, was daar nie aasemalingsmaschine in die reedsomdospital nie en het die toerusting om die aasemalingsmaschine in die keel te plaas ook ontbreek. Die amulans was ook onvolledig toegeris. Wanneer iemand sy so toestem so kritiek is, tel elke minuut. Maar na die ongeluk verlede donderdag om 2 uur, kon Jason eers omstreeks 2300 uur in die Bloemfonteinshospital bezorg word. Volgens Klaak was die Richmondhospitalse geneesheer wel fantastisch, sy loof ook vir Dr. Skalk van die Waald, wat al die pad van die aar, waar hy ook nie een asemhandingsmachine gekry het nie, Richmond toe te jaag en gedoen het wat hy kon n asemlandingsmachie was hier eerst beskikbaar op die Eerokeer vliegtuig waarin Jason uiteindelik na bloemfontein gebring is. Harold McClouba, Noordkaapse DA-voorzitter en wetgeverlid, sê die versuim in die twee gevalle kom slechts daar na een ander voorval in Kuruman, waar hy self die senior ambtenaar vir ambulansdienste moes bel om noodbystand vir patiënt te verseker. Die uitgerekte wachtheid op ambulance, wat dikwil sonder die rechte toerusting en opgeleide personeel is, bevestig die drastische afname en werkprestasie dier die Noordkaapse Gezondheidsdepartement sy Noordmedische dienste. Die departement het self toegegee hy te min ambulance, om het ambulance breek en in ongelukke belandt maar clue was sê die, die Noordkapse Gezondheidsdepartement mislik self daarin om binnen 15 minute op noodgevalle in stedelike gebiede te reageer.